Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner. Magtafganse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Hvad i det være en, en korps- der holder Det giver ingen mening. Kasper Holten. Kan identitetspolitik og klassisk kunst mødes? Det er nok et spørgsmål, man ikke bare sådan kan give et svar på, men ja. Skal det? Kunst skal hele tiden mødes med det samfund, vi er i, så i og med at det findes, så ja, naturligvis. Anne-Sophie Mansen, er der et problem, hvis den klassiske kunst lærer sig tilpasse af identitetspolitiske strømninger? Det er der ubetinget, især hvis det er sådan, at tidsånden begår et overgreb på den klassiske kunst. Velkommen til Østergårds Salon. er ja, pænt velkommen begge to. Jeg er meget glad for, at I vil komme. Kasper Holten, teaterdirektør og administrerende direktør for det kongelige teater. Ja, og tak for invitation. Og anne Sofia Hermansen, kulturkommentator på Weekendavisen. Tak, tak. Identitetspolitikens samvirke med den klassiske kunst er blevet et varmt kulturpolitisk tema, og det skal vi tale om i dag. Og vi skal også forbi jeres kæpheste, Kasper Holten, du vil gerne have bedre rammer for, at flere børn kan opleve kunsten. Flere forskellige børn. Flere forskellige børn. Mm -hmm. Vigtigt. Og anne Sofia, din kæphedst er, at flere mænd skal læse skønlitteratur, og du er villig til at betale dem for det. Korrekt. <laughs> Nogle af dem i hvert fald. skal vi ikke love uh, hele din løn ud <laughs> til den mandlige befolkning. Men uh, mere om det i løbet af den her salon. Vi uh, begynder her. Her var det sød musik fra balletten Otello, som vi jo har diskuteret ivrigt, fordi den blev aflyst i efteråret efter uenighed om en danseksekvens, der ifølge nogen af korpsets dansere på det kongelige teater var en racistisk stereotyp. Vi har talt meget om den diskussion. Også her i salongen øh, tidligere, hvor du, Anne sophie Hermansen, har været meget kritisk over for den øh, beslutning om aflysningen. Vi skal ikke ned i alle detaljerne i dag, men Kasper Holden jeg vil gerne spørge dig, hvorfor var den her aflysning en svær sag for de kognitagende? Jeg tror, at alle kan sætte sig ind i, at man jo hele tiden, når man producerer kunst, øh, står med en række dilemmaer. Jeg tror i virkeligheden ikke, at diskussionen er så ny, som vi nogle gange går og os ind. Da jeg kom frem øh, og startede som operainstruktør for 20-25 år siden, der lavede jeg nogle i senet, så var jeg opsat operaerne anderledes, end man plejede at gøre. Og der var der nogle, der var rasende over, at jeg ødelagde den klassiske kultur, den arv. Jeg har så gang oplevet på Coffengarden, da jeg lavede Mozart's Don Giovanni, at der var en rasende tilskuer, der skrev til mig, at nu havde jeg ødelagt Mozart's værk. Mm. Og så tænker jeg jo, at det er alligevel noget af en kompliment, at jeg skulle være i stand til det. Jeg tror, Mozart skal nok klare sig. Mozart vil blive spillet igen. Og på samme måde er det jo sådan, at kunsten hele tiden ændrer sig. Er nogle af de ting, altså der findes klip fra en ballet, der hedder Fjern fra Danmark, som vi for 40 år siden spillede på det Kongelige Teater, hvor alle de hvide balletdansere havde taget kul, sort, skosvært i hovederne, og så danset med sådan nogle stavetype bevægelser. Det har vi aldrig finde på at spille i dag, og det har vi længe ikke kunne finde på at spille på den måde. Så det, der overrasker mig ved den her diskussion, er måske, at præmissen om, at kunsten indtil nu skulle have været fuldstændig statisk og altid den samme. I hvert fald, når det kommer til scenekunst, Men... som jo altid er levende og ny. Men det, der er tilfældet, det eksempel, du nævner her omkring din egen nye opsætning, det er jo, at det er dig, der har ansvaret for opsætningen. Det er dig, der bestemmer. I det her tilfælde omkring Otello, der var det jo koreografen, instruktøren, i end med at smide ud og sige, det er balletdanserne, der skal have ret. Og det, at det oprør kom nedfra, det er jo trods alt nyt i debatten. Det er jeg ikke sikker på, at er helt så nyt, som man forestiller sig. Scenekunst er jo altid, at forskellige ville... Jeg har godt nok stået med nogle operasangere, der gerne ville være med til at bestemme. Det er da selvfølgelig en spektakulær sag. Det forstår jeg godt. Og det var en svær sag. Det er da en svær beslutning, for der var masser af kvaliteter i det værk, og vi håbede jo, at vi ville kunne finde en løsning. Men, men at præmissen om, at koreografen skulle være en kunstner, der skal have sin integritet, mens danserne bare skal være marionetter. Sådan synes jeg i virkeligheden aldrig, det har været, og sådan synes jeg egentlig heller ikke, det skal være. Vi er jo alle sammen kunstnere, der bidrager til et projekt, som skal kunne gå ind i det med vores Og Der er scenekunst altså anderledes, må jeg bare fastholde, i en film eller et maleri eller en bog, som et menneske har skabt og som findes. Scenekunst er altid ny, når vi spiller det igen. Og det kan godt lyde lidt defensivt, men jeg vil sige det egentlig for at prøve at reflektere over, at at når man kommer udefra ser man måske på scenekunst med sådan en meget ideologiseret brille, men for os at det er det jo en pragmatisk proces, hvor vi hele tiden skal bringe store viljer. Mm. Jeg har stået nogle gange på Covent Garden med en verdensberømt dirigent og en verdensberømt instruktør, som havde hinanden og skulle få dem til ligesom at tale samme sprog. Og der er man jo i en proces, hvor man siger, hvem bestemmer i at ja, det giver ikke rigtig mening. Der er Mozarts værk, der er siger, men du har dirigent, og, også betegnet både den her situation og hele den diskussion vi er i nu, som i at der er opbrud i hierarkier. Det tror jeg der bestemt der er generelt i vores samfund, og det er en god ting. Fordi noget af det, hvor du har ret, og hvor det nok er blevet anderledes, det er, at lige præcis i ballettens verden, der har man nok haft en hierarkisk struktur, hvor man sagde, at man tør ikke sige sin mening. Det gælder altså ikke bare i den her sag, men i det hele taget, hvis man mistrives, hvis der når noget, man er med, hvis man havde bare ønsker eller feedback, eller altså den sunde dialog, som jeg tror, at hver arbejdsplads trives med i teater, er jo også en arbejdsplads, nemlig at man som medarbejder tør sige til sin ledelse, hvordan man har det. Det har vi. I balletens du... verden nok har forsvært været. Der er heldigvis, altså heldigvis, der er et opbrud det hierarki, hvor vi tør i højere grad sige vores mening og tale sammen om tingene. Altså, det synes man sådan... er dårlig. Synes du også, det er et heldigvis? Mm. Jamen, jeg er ikke 100% sikker på, at jeg er enig, fordi der er jo også noget, vi er nødt til at skælne mellem her, der hedder intention og så reaktion. Altså, hvad er meningen med værket og hvordan bliver værket modtaget blandt operasangere eller balletdansere. Når det kommer til for eksempel Otello? kan det jo virke som om, at selve Shakespeare's intention måske ikke helt blev modtaget af balletdanserne. Shakespeare's stykke Utello er jo et antiracistisk stykke, der jo ikke kun handler om jalousi, men som også handler om, hvordan opleves det, når det er sådan, at man er i en verden, hvor man bliver mødt med fordomme. Uden at gå for meget ind i selve substansen netop om, omkring Utello osv., så virker det på mig som om, at der er sket en forskydning fra at man havde respekt for værkets autonomi, forfatterens intention eller kunstnerens intention, til at man også i dag henholder sig meget til sine egne mavefornemmelser eller reaktioner på noget. Og det kan give en lang række ledelsesmæssige udfordringer. Øh, vi ved, at kunsthistorien er jo fyldt med svage kvinder og stærke mænd. Ikke? Altså Aida har jo, jo nylig sat op øh, opera Der er det jo mænd, der også driver handlingen for dem, der går i krig og så videre, og kvinderne sidder og så der og er passiv. Hvis man så er en operasanger, som egentlig godt kan lide at være sådan en badass kvinde, og gerne vil være lidt feministagtig, så kan man jo så sige, at jeg kan ikke se mig selv spejlet i den opera, eller hvad der kommer til det, Otello. Jeg prøver mig ikke om Destemunas som skikkelse. Det må give nogle forskellige problemer for jer, som også kunstneriske ledere, hvis I skal navigere ikke bare mellem hvad der kan være intentionen fra kunstnerens side og så fra balletdanser, opera-sanger, skuespiller osv. Reaktioner. Så hvordan forholder du dig til det skits? men det er bare ikke så nyt. Det er bare, jeg, muligvis ikke nyt, men, men Kasper, hvordan jeg, forholder du dig til det? Jeg har stået med verdensbrømte sopraner, der bestemt havde en mening om, hvordan noget skulle spilles. Jeg har stået med en sopran og diskuteret, hvorvidt hun måtte have sit eget kostume, som hun selv havde købt i udlandet, og taget med til Coffengarten, om hun måtte have det på på scenen, og sagt, det går jo ikke, der er jo en kostymedesigner, der har en etikrætet, men jeg vil gerne lige slå fast, og det har jeg det har nogle gange rodet lidt i den her debat. Der er ingen, der har misforstået intentionen, hverken med Shakespeare eller med John Neumeier's version. Nu er det jo ikke Shakespeare, vi har aflyst. Det var en konkret balletversion fra 1985. Og vi har jo nylig spillet Shakespeare's Hotel, og Verdi's Hotel og kan sikkert sagtens spille Shakespeare igen. Jeg har endda skrevet i brevet, der er blevet udleveret til politikken i en stor agtindsigtssag, at vi forstår, at intentionen er antiracistisk. Det er vi helt med på. Derfor kan noget, vi gjorde i 1985, stadigvæk i 2022 føles som, jeg kom selv med eksemplet før, vi dansede den her dans i fjern fra Danmark, og malede sorte i hovederne. Det vil vi ikke gøre i dag. Og så er det jo, at man kan sige, kan vi ikke finde en anden måde at beholde intentionen, men at tilpasse værket nu nutiden? Og det lykkedes så ikke i det her tilfælde. Og der blev så konklusioner, der vil jeg bare lige også fastslå med sygtommer søm. at nu er det jo blevet diskussion om, at danserne aflysten. Det var jo balletmesteren, der aflyste den. Han har så sagt, at det var en svær beslutning, for han var ikke nødvendigvis enig med i sidste ende, danse, at dansernes integritet er også vigtig for mig. Og derfor var det ham, der tog beslutningen. Og der vil jeg altså bare øh, sige, I jeg lavede selv i London. Nu kommer det med egen, jeg skal lige svare på det der med, med, med den kvindelige hovedperson. Jeg lavede i London en opera, der hedder øh, Mestersanger fra Nürnberg. Den handler, det er et mesterværk. Det europæiske handler om en klub af mænd, der vil give en kvinde, en af deres døtre, væk som gave i en konkurrence. Hvad gør man så i 2017, når man skal spille det værk? Jamen, så fortolker man det jo. Og så lavede vi en slutning her, hvor hun udvandrer. Hvor hun sagde, og det bliver så i øvrigt også en kommentar på Brexit, men det er en anden historie, at da hun så står til den hyldesfest, det sidste blev givet væk, går det op for hende, hvad hun er en del af, og så endte hun med at gå smæk med døren. Men jeg synes, vi skal her, hvornår er det ikke længere den oprindelige kunstners værk, fordi det hele er blevet fortolkning. Fordi man kan jo principielt lave nærmest alting om, så det passer meget bedre i en nutidig kontekst. Så det er der, hvis vi tager det over os på det mere abstrakte, så synes jeg hele tiden, vi skal have et blik for kunstnerens intention at være en lille smule mere tilbageholdende med vores nutidige normer. Vi har en enorm grad af selvglæde i vores egen selvforståelse, at vi i dag er på et usædvanligt oplyst stadie, og vi ved mere om raser, etniciteter, seksualitet og køn og socialklasser end nogensinde før. Og dermed skal kunsten også makke ret ud fra det syn, vi har på normer i dag. Den del er jeg meget øh, bekymret for. Især også, hvad angår litteraturen, hvor vi jo ser, at der er godt i gang med, at man reviderer Agatha Christie, man reviderer Ian Flemings værker, herfra og til julemorgen, og den bevægelse stopper principielt aldrig, fordi alle har set fra en meget from hellig fransk position i nutiden, værd krænker, fordi de ikke har delt vores normer. Og dermed mener jeg, at vi begår et overgreb på store dele af kunsten. Men så er vi jo tilbage ved dem, der sagde, at du må ikke lave en opsætning af Mozart sådan der, for det var ikke sådan, Mozart ville have det. Det, der sker, når jeg laver mestersangerne i en ny fortolkning, det er jo ikke den, så bliver stående. Det er så én fortolkning. Og som sagt, da jeg lavede Mozart Don John, kommer der en ny fortolkning af Mozart John, og der er sine bare anderledes. For der vil hele tiden komme nye fortolkninger, og men, vi spiller jo det, Shakespeare i dag, som det en diskussion om Hvem ejer så værket efterhånden? Ja. Altså, øh, og den diskussion har jeg haft 30 år i år Jeg afbrøder jer lige, fordi Kasper holden, når I tager alle de beslutninger, så ligger I jo en linje. I har jo ja. sagt, at strategien for det kongelige teater, det er, at I skal fylde mere... I vores samfund ja. og det her emne, hvordan vi forholder os til det identitetspolitiske, det er en af de varmeste politiske diskussioner i kulturpolitiske diskussioner lige nu. Hvordan skal national scenen forholde sig i det spørgsmål? Jeg tror ikke, at Nationalscenen skal have en overliggende ideologi, der skal ligge på tværs af hele vores portefølje. Nationalscenen har ikke en holdning eller en politisk ideologi, vi skal forfølge. Men i jeres beslutninger Men skal... om, hvordan I udfører værker, ja. hvordan I fortolker dem, ja. hvem I mener, der skal ja. være afgørende Netto. i, og hvem skal have ret, der ligger I også og der. Det. har vi 60 projekter om året, og nogle af dem vil sikkert opleve som vogue og moderne og lidt udfordrende for nogen, og andre vil sikkert opleve som alt for klassiske og gammeldags, så nogen tredje vil være noget helt fjerde, og nogen vil være mislykkede, vil være succesfulde. Der skal ikke ligge en over. Det kogniteater skal ikke på en vogue-skala ligge på 7,2 eller 4,1. Det kogniteater skal have en rummelighed, der gør, at vi inden for en række forskellige projekter forsøger at fortælle historien historie bedst muligt. Og der sætter vi et team sammen af nogle mennesker. Men jeg hører dig trods alt sige, at du har en åbenhed. Du starter med at sige, at ja, det vil være fornuftigt, at identitetspolitiske strømninger og den klassiske kunst kan mødes. Jamen, og det gør den jo hele tiden. Fordi vores tidsånd, vores samfund, dem vi er i dag, kan jo ikke undgå, og mødes med kunsten hele tiden. Dem der siger at vi skal spille værdig, som den så ud da værdig skrev sin opera. Når jeg spørger dem så viser det sig jo altid at det de mener, det er at vi skulle spille værdige ligesom det så ud i 1962, da jeg så det for første gang. Det med verdistid at gøre psykologi var ikke opfundet, de havde ikke levende lys, de havde ikke elektrisk lys og så videre. Kasper, jeg og... tror at du undervurderer publikum en gang imellem. Altså det er der altså en far for når du siger at hvis der er kritikere så er det fordi de nærmest bare vil have at kunsten skal ligge som sådan dyr i et stykke Harpiks. Altså, det, det, det er ikke der vi er. Altså men det har jeg var oplevet virkelig mange gange. Den, den, er, den er jeg helt med på, men hvis vi tager debatten, altså også på et konstruktivt niveau, hvor vi kigger på, hvad kan vi få ud af identitetspolitikken? Jeg synes for eksempel, det var interessant for år tilbage i opført utello. det var så som skuespil, hvor utello var en kvinde. Det synes jeg er interessant at sig for der kan man sige, har det været Shakespeare's intention og så videre? Nej, altså, men Shakespeare ville nok have åbnet sig for den her fortolkning, for hvad er det, vi kommer til at se, når det pludselig er en kvinde, vi er med at gøre. Så bliver det også et øh, skuespil, der handler om normer, og jeg er med på også, det, at vi, vi har set kunsten udvikle sig men Anne i men vi er nødt til at også at være loyale over for intention, Og jo, stadigvæk... Det, der så tit sker, det er, undskyld, jeg siger det, men jo, at man så siger, det tror jeg godt, Shakespeare ville have kunne lide. Og det er der bare ikke nogen af os, der har patent på at vide, hvad Shakespeare gør. Nej, men fordi så lad os have debatten, og der hvor I går fejl i byen på det kongelige, det er, når I lukker debatten ned, fordi I ikke stiller op. Det står her. Jeg er med på det, nu er det jo også et halvt år siden. Ikke? Ej, altså, det, jeg... vi, vi havde jo svært ved faktisk at få hul igennem til, til Nikolaj Hyppe. Og det er jo vigtigt, når I træffer den her type beslutninger, så må I også stå på mål for dem. Og det vil jeg også sige, at Gud forsvare er forsvaret dem. Der er meget krav stor forskel på at tage den principielle diskussion omkring, jeg har stået her og været med i Pilstred, jeg har givet interview til Jakob Sten Olsen, jeg har stillet op i adskillige medier, jeg står her gerne nu. Der, hvor vi ikke har været så vilde med at stille op, det er, at der i den her sag endte med at være nogle personalemæssige aspekter omkring en konkret konflikt med nogle medarbejdere og en koreograf, og det vil vi ikke gå ud og rulle for vi vil gerne have en arbejdsplads, hvor man kan behandle folk ordentligt og ikke stå og udlevere dem offentligt, og det synes jeg er noget helt andet. Det er, det, også, det er også, efterlyser, Kasper, det er faktisk at gå ud og fortælle, hvorfor bliver det taget af plakaten? Hvorfor træffer vi de her beslutninger, og så står man fast? Altså, jeg det, det, det, synes sigt, jeg, jamen, det er også et halvt år siden, altså, fordi jeg tror, de fleste af jer prøvede som journalister og så ringe rundt og få nevler hybe igennem. Det var ikke muligt. anne helt overordnet med de diskussioner, vi har nu. Er du bange for, at kunsten bliver mindre fri? Jeg er bange for, at kunsten bliver øh, dårligere, når det er sådan, at den hele tiden skal være øh, helst meget korrekt, og den også skal spille meget artigt sammen med en tidsånd, og nærmest grænsende til det plisende. Kunst handler også en gang imellem om at blive stødt, og om at blive krænket, og om at få nogle andre og nogle nye erkendelser. Og jeg, jeg frembragte før det eksempel med Othello, hvor Othello sig af en kvinde. Det synes jeg var interessant, fordi der var noget nyt i det, og der var også mange kritikere af øh, den tanke i det hele taget. Mm. Men det og kaster et nyt lys, som er et udvidet lys over værket, som gør os klogere, normer ændrer sig. Og om 50 år, så kommer folk også til at synes, at vi er nok Kasper Holden, du lyder ikke som om, du synes, at det er så stort et problem. Men din balletmester, Nikolaj Hyppe, har jo sagt, at han vil ikke forlænge sin kontrakt. Han sagde blandt andet i et interview, at han føler sig mindre modig og fri. Er det ikke et advarselssignal til dig? Jo, og så skal jeg heller ikke stå og underspille det mere. Jeg, jeg anerkender da fuldt, hvad Anne-Sofia siger. Og der er da selvfølgelig ting, vi skal tænke os rigtig godt om i de her sager. Det følger jeg egentlig også, vi forsøgte at gøre. Og jeg er også med på, jo, vi skulle måske nok også, det vil jeg også gerne imødekomme, være stillet noget hurtigt op. Det var svært, for der var nogle andre aspekter af den sag, som man meget gerne ville tale om, som vi ikke synes, vi skulle tale om. Men, men jo, og selvfølgelig er det da dilemmafyldt. Men jeg vil stadigvæk vågre fastholde, at. Det må ikke blive det, Jeg synes jo, du leverer det bedste eksempel selv, nemlig at når vi lavede om på Shakespeare for et par år siden ved at en kvinde jamen der kunne man lige så vel have sagt, at det var ikke shakespeare intention, men så skete der noget interessant. Og det er jo det vidunderlige ved scenekunst, at det udvikler sig hele tiden, og det skal vi ikke være bange for. Men, men det er klart, at når det kommer til litteratur for eksempel, så synes jeg, at dilemmaerne er mere indlysende. Jeg vil dog sige, det handler vel også om nogle gange, jeg forstår det principielle argument, men også at have... Det behøver ikke handle om tidsordenen eller vi er klogere, men den kærlige gestus. Jeg har et barn, der er autist, og jeg hørte på et tidspunkt en eller anden, der ikke vidste det, som gjorde sig i et eller andet selskab lyst over, at nu hedder det uh, funktionsvariation eller kapabilitetsvariation, i stedet for at man må ikke engang sige de handikappede, så sagde at det havde været nemmere, dengang vi bare kunne kalde dem spasser. Og der tror jeg lige et øjeblik, jeg følte, hvordan en mor, som måske har et sort barn, der går i skole, og bliver drillet, har det hver gang, vi igen lige for princippets skyld skal diskutere bios og flødeboller og alt andet. Jeg synes ikke, der er nogen nemme svar i den sag. Men jeg synes også, at vi har lov til at tænke kærligt og ømt på den gestus du gav for nogle mennesker ved at sige, hvis du bliver stødt af det, hvordan kan vi så komme dig i møde, uden at det skal føre til selvfølgelig, at vi censurerer os selv. Pak bilen og inviterer hele familien på ferie i underlige Tyskland. Besøg UNESCO's verdensarv, både det moderne og det historiske, men gå tur gennem unik arkitektur på bindingsværksruten, eller oplev det moderne Bauhaus i Sachsen-Anhalt. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel. Vi skal videre til din kæphest, anne og ja. vi starter med et opslag fra dig på Instagram, øh, som du lavede op vel, for et par uger siden, hvor jeg tænkte, undskyld mig, hvordan I al verden har det der? kunne lade sig gøre. Vi kan jo ikke spille et opslag her i salonen, så jeg vil prøve at beskrive det. Du har lagt et billede op af 23 bøger i en stor stak. Det er et udsnit af stakken over de bøger, din søn har læst i år. Og det er altså ikke at læse let bøger. Det tæller blandt andet Mus og Mænd, Døden i Venedig, Margaret Atwoods Tjener Indens Fortælling, Stoner, Orwells 1984, og jeg kunne blive ved. Så tænker jeg, hvordan i alverden har det der kunnet lade sig gøre. Du har betalt ham. Ja, jeg har bestået ham. Svaret er enkelt. Han er på udveksling i Canada og han er hos en værtsfamilie, der er kreationister. Det vil sige, at de tror, at Adam og Eva var de første mennesker, og at der aldrig har eksisteret dinosaurer osv. Så, så samtalen har måske heller ikke ledet så nemt over middagsporet, og været så bred og hvidtfagende, som den ellers øh, kunne være. Så han har siddet og kedet sig rent ud og sagt, at der er været minus 16 grader. Han ville gerne hjem, og jeg vil gerne have, at han blev. Og så sagde jeg så til ham, på at høre, at du er nødt til at lære at udholde også fortvivlelse og ensomhed. Litteraturen kan lære dig det. Det gad han det virkelig ikke. Så jeg betaler dig for det. For han må jo heller ikke have et job derovre, vel? Og så til rette i vi en eller anden takst. Altså, du får mellem 150 og 350 kroner per værk, og så er der klassikerbonus osv. Og, og så gik han ellers altså i gang. Klassikerbonus. <laughs> Hvad kan man få klassikerbonus for? Jamen, yeah. uh, Mus og Mænd og Steinbæk er jo en klassiker, og så kommer der lige 50 kroner oveni. i. Jeg betaler selvfølgelig også for e-bøgerne, fordi det sådan, han refererer det. Men det gjorde, at han blev faktisk grebet meget af læselyst. Det gjorde også, at det fik udvidet hans forståelse, også for de vilkår, som han nu engang er sat i. Fordi jeg fandt jo også bøger, der passede ind i hans virkelighed. Altså der både passer til ensomhed og fortvivlelse, som også passer til, hvordan er det altså, med USA og Kanada, når de ser på Black Lives Matter for eksempel. Så læste han den underjordiske jernbane, og bliver en lille smule klogere på slaveriet. Hvor, hvor gammel og er din søn, bliver man nødt til at spørge ham nu? Jamen, det er før, han er 11. Altså. <laughs> <laughs> han er 18 år. Men hvis jeg havde også ja. 1-år i alene til Canada så begynder vi også at tænke på om vi Men skal Men jeg ringe synes alligevel at jeg havde også en bagtanke hvis jeg lige må øh, indsnitte og det var at jeg synes at vores samtaler var blevet lidt døde altså han ringede ofte og bruggede sig og det kedede mig lidt og jeg tænkte hvis vi nu kan have samtaler også om den kroniske uskyld altså hvis vi kan have samtaler også om 1984 Gøre hvad det har det gjort mere. ved jeres samtaler? Det har jo gjort det meget dybere til også at være samtaler om livet, altså om lykke, om hvad det vil sige at være menneske, om øh, slaveri, altså om identitetspolitik, for at det ikke også skal være løgn. Det har jo givet os altså sådan et, øh, nærmest som sådan et, man får et tastatur, som ikke kun består af bogstaver og tal, men også af eksistentielle koordinater, at pludselig kan vi begynde at tale om, Hvordan udholder man livet? Hvordan bliver man et ordentligt menneske? Hvad vil det sige at være? Den slags ting kan man sagtens diskutere og med. Og du tror, til. han læser det, ikke bare sender anmodninger <laughs> på MobilePay? <laughs> ja, var på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, at alle de der krydser der bare kører sted over der havde <laughs> altså, for i form af MobilePay-betalinger. Vi diskuterede ting, og et konkret eksempel er, da han havde læst Den Gamle mand af Havet af Hemingway, så siger jeg altså til ham, prøv at lægge mærke til, hvordan Santiago's øjne er beskrevet. Kan du huske det? Det er den gamle mand. Så siger han så, ja, han havde et blik i øjnene, som man har, når man har en sjæl, der er ubesejret. Den slags ved man kun, når man har læst bogen. Så ja, selvfølgelig har jeg det også lige testet den gang gang, når jeg følt det grå. Men han blev til... faktisk spiddet af det. Ja, hvad siger du til den øh, opdragelsesmetode, Holen? Altså, Jeg har ikke selv prøvet direkte det der med at betale noget. Mine børn er også lidt smule yngre, men jeg er jo enig i alt, hvad du siger. Det er noget af det mest fantastiske ved at have børn, er jo at opleve verden på ny sammen med dem. Så altså, kunne ikke være mere enig, og så er det jo. Sådan med læsning tror jeg, vi alle sammen kender, at, at det er jo også et spørgsmål om vane og træning. Altså, hvis man, jeg, kan, jeg klarer at sige, at det er sådan lidt min kanariefuld nede i, øh, nede i kulminen, Jeg ved det der med, at de tager en fugl med ned, fordi hvis, hvis fuglen dræder om, så mangler der ild, så skal de til at komme op. Hvis jeg har haft perioder, hvor jeg har haft virkelig travlt, og har haft ondt i maven og problemer og så videre, når jeg pludselig ikke kan læse længere, hvis jeg kan mærke, at den daglige avis, den skimmer jeg faktisk. Og selvom jeg sætter mig for at læse en artikel, så ender jeg med ikke at læse den. Så er jeg kommet for højt op i gear, og så skal jeg øve mig lidt, så skal jeg sætte mig ned og læse, for det har simpelthen i sig selv en. Jeg kan ikke sige beroligende effekt, for det passer ikke. Det kan være sindsopriven at læse, men, men man er til stede med den bog her nu, så, så jeg kunne ikke være mere enig i det. så er sundt at optræne den vane, mm. simpelthen bare at få det gjort. Jeg har nærsagt næsten uanset, hvad man så læser, fordi bare det at få læst er godt. Og Anne-Sophie, din søn er i hvert fald nu i øh, træning, men øh, det er der jo nogen, der ikke i så høj grad er. Din kæphest handler nemlig om, at alt for få mænd læser skønlitteratur, og de læser til med alt for lidt litteratur af kvinder. En ny undersøgelse viser, at mænd næsten kun læser litteratur skrevet af mænd, mens kvinder cirka læser mandlige og kvindelige forfatter lige meget. Hvorfor er det et problem? Altså, der, der er to ting i det, ikke? At det er ikke kun mænd, der er enten aldrig eller sjældent læser. Der er også en gruppe, det er cirka 10 procent af kvinderne, der aldrig nogensinde åbner en bog. Så vi står også over for en læsekrise, hvis man kan kalde det det, hvor vi ser, at læsetallene bliver dårligere og dårligere. Folk åbner sjældent og sjældentere en bog. Det er problematisk, fordi det, man lærer, når man læser, det er dels at fastholde koncentration og opmærksomhed, præcis ligesom du, Kasper, bruger det som sådan den her kanarjefugle. Det synes jeg er et vidunderligt billede. Der, der sker også noget øh, med ens forståelse for andre mennesker, når man kan rejse i andres verdener, som ikke er ens eget. Nu gav jeg eksempel med den underjordiske jernbane, hvor man kommer tilbage til slaveriet, og måske også derigennem får en forståelse for, hvorfor er Black Lives Matter et væsentligt særligt i USA, hvor man har den her desværre meget kedelige øh, forhistorie. Det er noget af det, litteraturen giver os med. Så øh, gør litteraturen også øh, det, at den faktisk kan nedbringe demens. Altså, og i en verden, hvor mange de sidder hele tiden og kører på sociale medier, jeg tror, at vi mestre i skærmforbrug og mm. særligt unge mm. øh, er enormt meget på en skærm, så er det vigtigt at kunne fastholde opmærksomheden, for det kommer til at være en kritisk vare fremover, at vi kan koncentrere os. Og det lærer litteraturen også. Omkring det her med, at mænd overvejende læser mænd, jamen altså jeg er ikke interesseret i at komme i en eller anden kønskvote. I skal læse 50% mænd og 50% kvinder. Det må folk sådan set gøre, hvad de vil. Men, men jeg tror, at man går glip af rigtig meget verdenslitteratur, også dansk litteratur. Mm hvis det er sådan, at man kun læser 50 af, hvad der egentlig er på markedet? Det er ikke alle, der er helt enige med dig. Jeg har fundet et lille klip fra Radio 24-7's borgerlige debatprogram, Blå Bælte, hvor de to værter diskuterer den selv samme undersøgelse. Lad os lige prøve at høre, hvad de sagde. Det, der er sådan lidt irriterende ved den her debat, som jeg ser det, det er, okay, hvis vi anerkender, at sådan her ser verden ud, og det gør jeg, hvad skal vi så gøre ved det? Altså fordi, mm. hvis vi skal få mænd til at ændre deres præferencer for litteratur, så det er det noget med, så skal vi ind i råde i deres hjerner og ligesom omprogrammere deres tanker. Og det synes jeg er, grundlæggende er ulækkert. Altså jeg synes også, det er klamt, men jeg forstår heller ikke, hvad løsningen kan være, som du er også er inde på. Skal det så være, at mænd hovedsageligt skal begynde med at købe kvindelige bøger, fordi det er kvindelige altså forfattere? Jeg synes også bare, det bliver en klam eksperiment, af kontrolstat og lignende. Altså, jeg tror ikke engang, at en løsning er på, at man skal diskutere det. Tid må jo bare vise sig. Kan kvinder skrive nogle bøger, som mænd dybest set interesserer sig for? Ja, anne Sofia, du er bare en og imens hjerner, og du er udtryk for en klam kontrolstat. Nu sådan, sådan er det ja, nu holder jeg meget blot billede. Jeg synes faktisk det er et ret fedt øh, borligt debatprogram. Men jeg, jeg synes jeg er til at de rider den her hest der hedder frihed lidt for hårdt. Også i det her eksempel som at den nærmeste der taler om tvang. Det er som ligesom, om man begynder at diskutere bedre øh, fordeling af barslen, så det ikke alene er kvinder. Der går der hjem så hedder det så også bare så råder man bare familien forhold eller det er bare øh, ultra øh, og t, øh, tvangsagtigt og alle mulige andre ting. Nej, det der drejer sig om det er at man går glip af en hel masse virkelig fede ting. Der er ikke nogen der tvinger nogen mænd til at læse en utag eller mark Atwood eller nogen andre. Jeg siger bare, at det er synd for jer, hvis I ikke åbner jeres øjne for det. Og at kvinder skriver litteratur, betyder ikke, at det bliver kvindelitteratur og sådan noget østrogen livmoragtigt menstruel øh, litteratur. Ligesom når mænd skriver litteratur, så behøver det, behøver det heller ikke at bare blive sådan noget testosterontungt øh, krimi øh, macho piss. Altså sådan er det simpelthen ikke. Det er livsverdener, der beskrives. Og det er lige så interessant at beskæftige sig med den kvindelige livsverden som med den mandlige, fordi det handler om kreativitet og fantasi. Det handler om opfindsomhed, og den del går altså på tværs af køn, og jeg synes, man snyder sig selv for nogle store oplevelser. holden tænker I over, at I også skal fortolke og opsætte øh, værker af kvinder? Ja, det gør vi jo, fordi der mangler der jo i den store verdenslitteraturkanon jo virkelig værker af kvinder. Der er vi jo gået glip af rigtig meget talent, og det er jo virkelig ærgerligt. Vi skal sørge for, at... Mænd og kvinder og alle slags mennesker kan komme frem, hvis de har en stemme, for så får vi mere talent frem, og så bliver vi alle sammen af. Men jeg tror i virkeligheden, at du har jo noget af det rigtige, når du, når du træner din søn på den der måde, fordi det er jo især med vores børn og unge, at vi skal gøre det bare til en god vane at være nysgerrige. Så kommer resten af sig selv. Vi behøver ikke gå ind og programmere i folks hjerner. Men vi lever i en tid, hvor vi skal slås lidt mere for nysgerrigheden. Moderne danelse handler om at være nysgerrig om ikke at acceptere, at skærmen giver dig Går du lide det her, så får du lidt mere af det samme. Mere og mere af det samme, når man bruger sin avis, så får man mere af det, man kunne lide i forvejen. Mere af det, man klikkede på. Algoritmerne styrer, at vi bliver mindre og mindre nysgerrige. Og derfor det med at træne os selv, og især næste generation, i at bevare nysgerrigheden og opdage, at verden kan åbne sig foran en. Jeg læste i påsken øh, en krimi, var udmærket skrevet af en mand, og så læste jeg push it, nok vi snakker om det, Rakkel, Haslund -Gerl, hedder ja. hun vel, som om skrev Sartman. den her Adam i Paradis om ja. Sartman. Altså, en, jeg læser som heteroseksuel mand en kvinde, der har skrevet en bog om en homoseksuel kunstner. Altså, er det mere en mande, kvinde homolitteratur Jeg ved ikke, hvad det er. Men for mig åbnede det nogle nye verdener og en indsigt, hvor jeg flyttede mig et andet sted hen, end bare sidde og pille i min egen navle. Det, jeg godt vidste i forvejen. Det, det er litteratur kan, det skal vi er. Det handler ikke altid om ens selv. Om det er at møde noget, der ikke er groet i ens egen baghave. Ja. Men vi, vi har også en ret kønnet forståelse af litteratur, fordi når Leonor Skov for eksempel skriver Den, der lever stille, er der mange, der synes, det er kvindelitteratur. Når Knavsgaard skriver Min kamp, så er det litteratur. Og det er det altså ofte, fordi vi betragter mænd som mennesker, mens kvinder i høj grad betragtes som køn. Og det er også det, debatten, blandt andet også i blot Bælte, kommer til at, at på en eller anden måde minde os om, og det, det er den forståelse, vi må forsøge at vride os selv ud af, fordi begge dele er jo altså skrevet, både litteratur af kvinder og litteratur af mænd, for mennesker og af mennesker inden vi lige runder det her emne af. Hvad vil du give af anbefalinger til de mandlige lyttere om kv litteraturskredere kvinder? Hvad skal de lige kaste over, hvis du lige skal give tre Jeg prøver? synes, de skal læse bare en utavs 11 procent. Den er af. også... Hvorfor? Det er som en situation situationskildertur <laughs> jo faktisk, Det ja, har altså, lige har sagt det, ikke bliver det. Wunderbar! Jeg læste den i, <laughs> ja, altså, i, i posten, synes, den Jeg synes, de skal læse selv med og løft. Det er min yndlingsforfatter. Der er ingen, der skriver så smukt som hende. Og dermed så skal vi videre fra øh, og blandt andet tale om din søn til at tale om øh, nogle af de andre. Kære små. Ja, sådan her øh, lyder det, når øh, det kommende teater forsøger at lokke flere børn i teatret. Sådan kan det i hvert fald lyde? Det kan det lyde. Øh, Kasper Holm, din er nemlig, at du mener, at flere forskellige børn skal have lov til at opleve. Kunsten. Du mener, der mangler en bredere accept af, at kunst ikke er en luksus, men kan bidrage aktivt til at løse trivselskrisen og give bedre liv. Hvad bygger du det på? Ja, noget af det bygger jeg på min egen oplevelse, hvor rigtigt mit liv er blevet af at få lov til at opleve kunst. Noget af det bygger jeg selvfølgelig på noget anekdotisk, og noget af det bygger jeg på den efterhånden rimelig omfattende forskning, der findes, som jo viser, at kunst gør noget ved os, og ikke bare er et luksusgod, Man kan styrke forskellige måder, man interagerer med hinanden på. Man øh, lærer noget om at gøre sig umage, man lærer noget om, at man er afhængig af hinandens umage, man lærer noget om fællesskaber, man lærer noget om demokratiske principper, der er en afsender, som har lavet et eller andet og sender det afsted og har taget nogle valg, som er lærer at afkode det. Jeg tror simpelthen, altså den tid jeg er jo forbi, som jeg nogle gange joker med, hvor vi to børnene og puttede mænd i en bus og kørt mænd og låste mænd på gamle scener i tre timer til en opera, de ikke forstod, så var de vaccineret for livstid. Men det her med sådan at give børn en chance for aktivt at beskæftige sig med kunst, selv at prøve at skabe, fortolke, og så opleve noget kunst. Den, det samspil oplever jeg, i en tid, hvor vi taler meget om mistrivsel, om ensomhed, og manglende selvværd hvor man taler, talte jeg har på grundet taler om min egen datter før, om det her med, at, at nogle børn er dygtige i skolen, og nogle børn har nogle andre intelligenser, eller er anderledes, og passer måske ikke lige ind, og ikke dem altid, der kan have hånden op i matematik. At det at værdsætte, at alle børn kan være en ressource, at vi alle sammen har noget bidrag med, og at vi kan have forskellige intelligenser i spil. Alt det der, tror jeg, kunsten kan være med til. i virkeligheden, jeg kan jo godt høre nogle gange, når jeg snakker om, så lyder det, som om jeg bare vil have kunder i butikken i fremtiden. Jeg skal sikre mig, at der er nogen, der vender sig til at gå i det, Og det er jo også fint, hvis det sker. Men det er faktisk, fordi jeg oprigtigt tror på, at vi vil kunne få bedre liv, og vi vil kunne give flere mennesker bedre liv. For det, der desværre stadigvæk er tilfældet, i hvert fald et langt stykke hen ad vejen, på trods af al vi vilje, det er, at det er stadig i for høj grad, de børn, der har voksne, omkring sig, som er trygge ved at bruge kunsten mm. og kulturen, de får adgang til det. det men ikke dem, der ikke har en voksen, som er trygge ved at tage dem med. Det, du uh, taler om her, er jo heller ikke en tanke, <coughs> som er helt fremmed for vores uh, nye regering. Uh, moderaterne... Jeg sagde det nu før, uh, regeringsgrundlaget beskrevet, okay, okay. at regeringsgrundlaget uh, blev skrevet. Okay, okay, du men, får noget af æren, men, uh, <coughs> men uh, moderaterne har i hvert fald fået med ind i regeringsgrundlaget ideen om et kulturpas for de næsten 45.000 unge, som hverken er i uddannelse eller job. Lad os lige høre, hvad kulturminister Jakob Engel Schmidt har sagt om kulturpasset. Det, jeg konkret forestiller mig, er, at kulturpasset, som jeg jo gerne vil have, skal inkludere så mange som overhovedet muligt på sigt. Nu starter vi med dem, der har det sværest. Mm -hmm. Det er jo ikke sådan, at så hvis man bare sender et brev i e boks til de her 45.000 mennesker, der i forvejen har det svært, har ondt i livet, er uden for arbejdsmarkedet, er uden for beskæftigelse, eller er uden for uddannelse, er mange af dem på egen hånd, så vil jeg de kongelige teater. Jeg tror, at nogle af dem vil tage de kongelige teater. Men hvis nogle af dem, de kender, kommer og siger, prøv at høre, der er det her kulturpas. Du og jeg kan nu få en tur til fodbold, gå en tur i biografen, opleve noget teater og tage en tur til koncert sammen. Skulle vi ikke prøve at gøre det? Hvorfor er det så vigtigt for dem? Ja, fordi jeg tror, at de kan få bedre liv. Jeg tror, at det er sådan, at den mest dedikerede opera-fan, jeg kender. Han er tidligere havnearbejder, 3F'er, hans kone og indvandrerlærer. De rejser rundt i campingvogne i hele Europa ser de største opera på de billigste pladser. Han har været heldig, at han har opdaget, at det kunne være noget for ham. Og derfor, jeg advokerer jo ikke for, at alle børn i Danmark skal blive balletfans eller operaelskere, men jeg advokerer for, at de skal sørge med at vokse op og vide, at de kunne være blevet det. De skal mm. møde det. De skal møde billedkunst. De skal møde... Jeg var... Det var så inspirerende. Jeg var i Forborg sidste år. Vi har nu sådan en teaterlejeplads, der rejser rundt i landet. Den stod i Forborgerhavn sidste år, og Forborgers borgmester fortalte mig stolt i flere timer om, hvordan de har nu sikret, at i Forborg kommune, der møder alle børn, på hvert klassetrin, en lokal kulturinstitution og kommer igennem et forløb. Så et år er det billedkunst, et andet år er det litteratur, et år er det sikkert noget med mad, hvad ved jeg. Men, men den her idé om, at de skal have lov til at møde det, vi skal kæmpe for nysgerrigheden. Vi er tilbage ved det, vi snakkede om før. Vi skal vende os til, at det at være nysgerrig er en kvalitet i en verden, hvor det bliver nemmere og nemmere for mere af det, man kan lide i forvejen. Men der er også noget omkring det gode liv, som du øh, slår på igen og igen. Jeg undersøgte for nylig, der var en undersøgelse, der hedder Mappiness, kender I den? Den øh, spørger 60.000 iPhone-brugere, stiller tre spørgsmål. Hvad laver du lige nu? Hvem er du sammen med? Og hvor glad er du på en skala fra 1 til 100? Så har man så indsamlet samtlige svar. Det er på tværs af socialklasser, køn geografi og alle mulige andre ting. Nummer et, det er sex. Altså, det er simpelthen det, der skaber god jord og masser af begejstring. Det ved vi godt. Nummer to, det er museumsbesøg. Nummer tre er koncerter. Ja, teater ligger også ret højt om det. Teater læsning, ligger nemlig her også, her, også ja. der, og så kommer der læsning og kirkegang osv., og og det er jo øh, ret mind at kigge i det der fordi vi har en opfattelse af, at kultur er til også er pligt. Her kan man så se, hvordan der er en kobling mellem kultur, meningsfuldhed og faktisk også at have et, øh, et øh, oplevelse af et lykkeligt liv. Den slags undersøgelser ville jeg virkelig ønske kunne, Brede sig som ja, og Jeg er helt enig, og der, der er nemlig, det desværre sket det, at vi har, sådan, vi har heldigvis fået en samtale om Dannelse igen de sidste par år i samfundet. Men der er nogen, der misforstår det der Dannelsesbegreb, som lidt at det, vi havde i gamle dage, hvor Dannelse handler om, at jeg kan slå dig i hovedet med, jeg har læst flere bøger end dig, eller jeg kan kongerækken udenad, så jeg er med i klubben, og det er du ikke. Altså et eksploderende dannelsesbegreb. dannelsesbegreb handler jo om at bevare sin nysgerrighed, om at være åben for verden, om at være videbegærlig og gerne vil sætte sig ind i andre mennesker. Man kan se selv som en del af verden, men det handler også dannelse, om robusthed netop ved, at man møder noget, der ikke er ens selv, ja. og så er vi nærmest tilbage til udgangspunktet, er til, må man også tillade sig at blive krænket. Jamen, For det er faktisk også en måde, altså, at gå igennem i verden og have en oplevelse af at til at det er sådan set glimrende med uenighed. Det behøver sådan set ikke at ende i ævler, kævler, krig af den grund. Af og til er der nogen, der tænker og føler og ser anderledes på tingene end en selv, og især historisk set har det været sådan. Jeg har skabt vagn og forestillinger på Koffengarten, hvor ældre damer i deres fineste kjole med kæmpe kæmpejuveler stod og skreg. Buh! Nu har du ødelagt vagner for altid. Det er ikke det, vagner ville. Det er fint. Lad os da få mere huliganstemning ind i operaren, få mere <laughs> diskussion, mere ballade, det gør mig ingenting. Det du synes, vil gerne jeg, have, jeg vi it, mere, vi, vi er, Det operaren... kan vi sagtens mødes på. Ja. Det, som regeringen har frembragt her, det er jo primært noget for udsatte unge. Øhm, det, du taler om her, det er jo mange unge. Altså, hvordan øh, får vi lokket flere af middelklassens unge inden, som synes, at de har rigeligt travlt med fodbold og badminton og gå i skole og alt muligt andet, de skal. Betale dem for det. Ja, det er jamen. trækket herfra. Ja, ja, ja. Skal du se nu bare 500 kroner, så trylle Ja, Jeg har en teori om, at vi bruger flere ressourcer på det her i Danmark, end vi egentlig helt har overblik over, hvis man satte Danmark uddannelses Danmark og kultur Danmark sammen, og så på, hvordan vi bruger ressourcerne, og sikrede, at det ikke var de samme børn, der fik alle tilbuddene fra Nationale det Kongelige Teater og Lusjana og whatever, så tror jeg faktisk, man kunne komme et pænt langt stykke af så vejen. Det er en skæv fordeling. Nu. Og jeg får fat i skolerne til at I skal være år aftage et forløb fra en kulturinstitution. kulturinstitutioner som får statsstøt, skal udbyde det. Altså på en eller anden måde sætte det system, så det finder sted. Bare komme i gang med det. Jeg, jeg tror altså, der er nogle, nogle muligheder der, fordi det som. Jeg kan egentlig godt lide regeringsforslag. Der, hvor jeg tror, det bliver svært, det er, at bare det, at man har billetten, at den er gratis, er ikke rigtig nok. Nogen skal tage en med. Nogen skal åbne den dør for en. Man skal føle, at man har. Man skal føle, det er relevant, og man skal føle, at man tør, og at man ikke bliver løsladt. Det kunne jo være klassekammeraterne. Hvis man ser på ja, erfaringerne med kulturpas fra Italien, fra Argentina, gå ind og systematisere de der ting. Hvordan er det den effekt, som hedder klassekammerateffekten for eksempel, hvor der er en, der måske er skolet i netop at komme ind og høre opera, som så også skal tage en ven under armen, så det kunne forældrene? Ja, eller det sæt, kunne også være med. Den dame og øh, den herre, vi når desværre ikke mere i denne salong. Tak, ja, <laughs> tak for både begavet og bramfri salongsnak Anne-Sofia Hermansen og Kasper Holten. Jeg hedder Mit Østergaard, og producer var Josefine Maria Hansen. I næste uge håber jeg også, I vil lytte med. Der har jeg besøg af tidligere petchef Jakob Schaff og juraprofessor Eva Schmidt på Genhør i Østergaards Salon.